Жертви. Шукач протиснувся у ворота разом із цілою хвилою інших людей, серед яких було трохи північан і страшенно багато хлопців із Союзу. Усі вони стікалися до міста після тієї породі на бій за стінами. На стінах над арковим входом стояло трохи людей, які раділи і кричали, наче на весіллі. По той бік тунелю стояв товстун у шкіряному фартусі і плескав людей по спинах, коли вони проходили повз нього. Дякую, друже, дякую. Він сунув щось у руку шукачеві, всміхаючись, як дурний. Хлібина. Хліб. Шукач принюхався, та хлібина пахла нормально. Що це в біса означає? У чолов'яги був візок із цілою купою хлібин. Він роздавав їх усім воякам, які його минали, і союзникам і північанам. І хто це взагалі такий? мов знизав плечима. Пекар. Замислюватися над цим було ніколи. Їх усіх заштовхували до великого простору, де було повно людей, які штурхалися, бурчали і смітили. Бо які всіх мастей, а з краю трохи стариганів і жінок. Їм уже починали набридати радісні вигуки. На возі посеред цього шарварку стояв гарно підстрижений хлопака в чорній формі і роботував немов козел, що загубився. «Восьмий повк! До чотирьох кутів! Дев'ятий! До Агріонта! Якщо ви з десятим, то хай вам греть зайшли не в ті ворота!» «Нам же наче треба було до доків, майоре! З доками розбирається дивізія Полдера! Ми йдемо до північної частини міста! Восьмий полк, до чотирьох кутів! Я четвертим! Четвертим, де твій кінь! Загинув!» «А куди нам іти? проривів Логін. «Північанам!» – хлопака витрішився на них круглими очима, а тоді скинув руки вгору. «Просто йдіть! Побачите якихось гурків, вбивайте!» Він знову повернувся до воріт і тиснув через плече великим пальцем на місто. «Дев'ятий полк, до Агріонта!» Логін насупився. «Тут ми нічого буднього не почуємо». Він показав на широку вулицю, якою крокувала безліч вояків, над будівлями стримила якась височезна вежа. Зоробез, напевно, зведена на пагорбі. «Як розділимося, просто йтимемо ось на це». І він попрямував тією вулицею, і шукач пішов слідом за ним. Мовчуни з дрижаком і його хлопцями, а ще далі – червона шапка та його ватага. Невдовзі натовпи порічили, і вони пішли безлюдними вулицями, тихими, якщо не брати до уваги криків якихось птахів. Ті, як завжди, були щасливі, їх геть не обходило, що щойно відбувся бій, і ще менше обходило те, що невдовзі станеться ще один. Шукач теж не дуже про це замислювався, хоч і тримав у одній руці ненатягнутий лук. Нато вже завзято він вдивлявся в будинки у бабіч дороги. Він таких будинків у житті не бачив. Зведених із маленьких квадратних червоних камінців і чорної деревини, наповненої білою штукатуркою. Кожен із будинків був такий великий, що йому зрадів би вождь, а більшість іще мала скляні вікна. «Кляті палаці, еж? Логін перхнув. «Гадаєш, це щось особливе. Тобі варто побачити той агріонт, до якого ми прямуємо. Які будинки там? Тобі такі і не снилися». Карлеон у порівнянні з цим місцем свинарник. Шукачеві завжди здавалося, що Карлеон аж надто сильно забудований. А це місце було просто сміховинне. Він трохи відстав і зрозумів, що йде поряд із Дрижаком. Розірвав хлібину і простягнув поливи на йому. Дякую. Дрижак надкусив один її кінець, а тоді другий. Не зле. Що може бути краще? Краще за цей смак свіжого хліба? Це смак, мабуть, миру? Як скажеш. Вони трохи пожували мовчки. Шукач поглянув у бік. Як на мене, тобі варто облишити цю ворожнечу. Яку ж ворожнечу? А з ким ти ворогуєш? Я кажу про твою ворожнечу з новим королем, який отам йде. З Дев'ятипалем. Не скажу, що не намагався її облишити. Дрижак похмуро глянув вздовж дороги, логінув у спину. От тільки варто мені розвернутися, як вона опиняється поряд. Дрижаку! Ти людина хороша, і мені подобаєшся. Всім подобаєшся, у тебе міцні нерви, хлопче. І мізки є, і люди готові за тобою йти. Ти можеш далеко піти, якщо не вб'єшся, і заковика саме в цьому. Я не хочу, щоб ти вліз у щось таке, чого не зможеш добре закінчити. Тоді не переймайся. Я неодмінно закінчу все, у що влізу. Шукач похитав головою. Ні, ні, хлопче, я не про це. Аж ніяк не про це. Може, ти і вийдеш переможцем, а може і ні. «Я хочу сказати, що ні те, ні те перемогою не буде. Кров породжує кров і більше нічого. Я хочу сказати, що в тебе ще не все втрачено. Ти ще можеш стати кращим». Держак набурмосився на нього, а тоді відкинув окраєць хліба, крутнув великим плечем і подався геть, не сказавши більше ні слова. Шукач зітхнув. «Є такі речі, яких не виправити самим лише словами, а деякі не можна виправити взагалі. Вони вийшли з лабіринту будівель до річки». Вона, певно, була така завшершки, як Вайтфлоу, тільки обидва її береги складалися з каменю. Річку перетинав в найбільший міст, який коли-небудь бачив шукач, із перилами звідкого заліза, такий широкий, що там могли б проїхати бік у бік два вози. У віддаленому кінці стояла ще одна стіна, навіть більше за ту, крізь яку вони пройшли. Шукач із роззявленим ротом ступив кілька кроків уперед, а тоді оглянув блискучу воду і побачив, що є й інші мости, багато мостів. Часом навіть більших, які виходили з величезного лісу стін, веж і височезних будівель. На це витріщалося й багато інших, вирячивши очі так, ніби вони опинилися й на місяці, навіть у мовчуна, лице перекосилося, можливо, від подиву. Матері його ковінька, проказав дрижак. Бачили хоч раз щось схоже. Шукачеві від витріщання на все це вже боліла шия. У них тут стільки всього, нащо йому взагалі так лята енглія». «То ж вигрібна яма!» – Логін знизав плечима. «Хто його знає? Мабуть, деякі люди завжди хочуть більшого!» «Деякі люди завжди хочуть більшого! Так, брате Лонхуте?» – Глокта несхвально похитав головою. «Я пощадив вашу другу ногу! Пощадив ваше життя! А тепер ви хочете ще й волі?» «Хочільнику!» – Улеслава заговорив навігатор. Дозвольте сказати, що ви справді зобов'язалися мене відпустити. Я свою частку угоду виконув, оті двері мають відчинитися на площу, розташовану неподалік будинку питань. Це ми ще побачимо. Останній удар сокирою, останній вихор трісок, і двері хитнулися назад на іржавих петлях, а тоді у вузький льох пролилося денне світло. Найманиці статуйованою шиєю відступив у бік, і глок та пришкандибав до виходу і визирнув з нього. А свіже повітря! «Дар, який ми так часто сприймаємо, як належне!» Коротенькі сходи вели до буркованого подвір'я, оточеного зачуханими спинами сірих будівель. Глокта знав його. «Як раз за рогом будинку питань, як і було обіцяно». Очельнику стихав звався Лонгфут. Глокта вишкірився. «А втім, що в цьому поганого? У будь-якому разі є шанси, що цього дня не переживе ніхто з нас». Марці можуть дозволити собі милосердя, бо більше це єдині люди, які можуть його собі дозволити. Гаразд, відпустіть його. Одноокий найманець дістав довгий ніж і перепиляв мотузку на зап'ясткаху Холонфута. Було б чудово, якби я вас більше не бачив. На обличчі навігатора з'явилась тінь усмішки. Не хвилюйтеся, чільнику, я цієї ж миті думав точнісінько те саме. Він знову пошкандибав туди, звідки вони прийшли. Спустився вогкими сходами до стічних труб, а тоді звернув заріг і зник. «Скажіть мені, що принесли те, що треба», – промовив Глокта. «Я не надійний очільнику, але не недосвідчений», – Коска махнув рукою на найманців. «Пора, друзі, час почорніти». Вони всі, як один, витягнули чорні маски і застебнули їх на собі, познімали обшарпані плащі і подертий одяг. Під ним на кожному було чисте вбрання, чорне з ніг до голови, з ретельно прихованою зброєю. За кілька секунд юрба злочинців обернулася на гарно організований загін практиків Королівської інквізиції. А втім, різниця між ними не надто велика. Коска й собі скинув плащ, хутко вивернув його і знову надягнув. Підкладка плаща була чорна, як ніч. Носити кілька різних кольорів завжди розважливо, пояснив він. На той випадок, якщо у скрутному становищі доведеться перейти на інший бік. Справжнісінький переверти. Він зняв капелюха і посмикав брудну пірїну. Можна його залишити? Ні. Жорстока ви людина, очельнику, коска з широкою усмішкою пожбурив капелюх кудись у тінь. І за це я вас люблю. Мін теж натягнув маску, а тоді насупився на Арді, яка стояла в кутку Льоху, спантиличена і виснажена. «А що вона?» «Вона? Арештантка, практику Коско. Шпигунка у змові з гурками. Його преосвященство висловив бажання допитати її особисто». Арді кліпнула на глокту. «Це легко. Просто здавайтеся наляканою». Дівчина ковтнула. «І з цим проблем не виникне». І з тим, щоб пройти будинком питання, аби заарештувати архілектора, я б так не сказав. Глок та клацнув пальцями. «Треба йти!» «Треба йти!» – сказав Вест. «Ми очистили доки. Де носять полдера?» «Здається, ніхто не знає, сер». Брінт спробував провести свого коня далі, та вони застрягли посеред невдоволеного натовпу. Гойдалися списи, і їхні вістрі метлялися небезпечно близько. Лаялися солдати. Ревіли сержанти. Квоктали, наче роздратовані кури-офіцери. Важко було уявити складніший ландшафт, аніж вузькі вулички за доками, якими треба було провести багатотисячну армію. А ще й гірше було те, що тепер у протилежному напрямку йшов лиховісний потік поранених, які шкутильгали самі або ж пересувалися з чужою допомогою. «Розступіться перед лорд-маршалом!» – заревів Пайк. «Дорогу лорд-маршалові!» Він здійняв шпагу так, ніби був цілком готовий побити нею когось плазом, і люди швидко забралися з дороги, а довкола гримучих списів утворилася ціла долина, і з поміж них виїхав, заторохтівши один вершник Джеленгор із кривавим порізом на лобі. У тебе все гаразд? здоровань усміхнувся. Тату пусте, сер. Врізався головою в колоду, хай і грець. Яка ситуація? Ми відтісняємо їх до західної частини міста. Кавалерія Кроя, як я розумію, дісталася чотирьох кутів, але гурки досі не зле оточують Агріонт. А тепер перегруповуються і йдуть у контратаку з заходу. Багато піхотинців Кроя досі стерчать на вулицях по той бік річки. Якщо сюди найближчим часом не надійде підкріплення, мені треба поговорити з генералом Полдером, урвав його вест. Де в біса носить того Полдера? Береньте. Сер, візьми кількох із цих хлопців і негайно приведи сюди Полдера. Він тиснув пальцем у повітрі. Особисто. Так, сер. Брінт чесно постарався розвернути коня. «А що на морі? Ройцер прибув?» «Наскільки мені відомо, він розпочав бій з гурським флотом, але гадки немає як». Коли вони вийшли з-поміж будівель і дісталися бухти, запах гнилої солі і підпаленої деревини посилився. «Трясся його матері!» Вест не міг із цим не погодитися. Граційна дуга адуанських доків обернулася на кривавий півмісяць. Пристань поряд із ними почерніла, спопиліла і була завалена зламаним спорядженням і зламаними тілами. Далі ще бився кепсько організований у групи натовп людей, наїжачившись на всі боки держаковою зброєю. Повітря було наповнене їхнім галасом. Прапори Союзу і Знамени Гурків телепалися на вітрі, наче опудала. Епічне протистояння займало майже всю довгу лінію узбережжя. Кілька складів були охоплені полум'ям, і від них ішло мерехтливе марво. Через це сотні людей, що застрягли в бою за складами, видавалися схожими на привидів, і охоплених вогнем будівель до затоки виринали довгі струмені задушливого диму, чорного, сірого, білого. Там, у кипучій гавані, безліч кораблів вступили в окрему відчайдушну боротьбу. Снували туди-сюди судна на всіх вітрилах. Вони поверталися, силкувалися зайняти якусь позицію, здіймали в повітрі блискучі бризки, Катапульти ж полум'яними снарядами, лучники на палубах стріляли полум'яними залпами, високо в повутинні такелажу повзали матроси. Інші кораблі за допомогою мотозок і гаків зчепилися назугарними парами, наче бійцівські собаки, які гризуться, а на їхніх палубах у мерехтливих променях сонця виднілися люди, що зійшлися в лютому бою. Марно пленталися побиті судна, на яких висіла рвана порусина і тиліпався порізаний такелаж. Кілька з них палали, і від них бурими стовпами йшов дим, що перетворював низеньке сонце на огидну пляму. Повсюди на спіненій воді плавали сліди кораблі трощ, бочки, скрині, потрощені колоди і мертві матроси. Вест упізнав звичні обриси кораблів Союзу з вишитими на вітрилах жовтими сонцями і міг здогадатися, де гурські судна. Але були там і інші, видовжені худорляві хижаки з чорними корпусами та білими вітрилами, кожне з яких було позначено чорним хрестом. Одне судно особливо виділялося висотою на тлі всіх інших у гавані, і його саме пришвартовували біля одного з нечисленних уцілілих причалів. І Сталіна ніколи не приходять нічого доброго», – пробурчав Пайк. «Якого милого тут роблять чотирійські кораблі?» Колишній засуджений показав на судно, яке саме таранило гурський корабель. «Бо б'ються з гурками?» «Сер?» – поцікавився хтось. «Що нам робити?» «Одвічне питання». Вест розтулив рота, та з нього не долунило ні звуку. Як одна людина може сподіватися на якусь владу над колосальним хаосом, що розкинувся перед нею? Вест пригадав, як ворозив у пустелі, ходив повсюди із своїм величезним штабом за спиною. Згадав, як бур гупав кулаком по своїх мапах і розмахував товстим пальцем. Найголовніший обов'язок командира не командувати, а здаватися людиною, що вміє це робити. Він перекинув зболілу ногу через луку сідла і зліз на липку бурківку. «Поки що влаштуємо штаб тут. Майора Джеленгорме». «Сер, знайди генерала Кроя і скажи йому, хай далі просувається на північ і на захід, до Агріонта». «Так, сер». «Хай хтось збере людей і почне прибирати це сміття в доках. Нам треба швидше провести своїх людей». «Так, сер». «Хай хтось біс забирає знайде мені генерала Полдера. Кожен має зробити свій внесок». «А це ще що таке?» Проборчав Пайк. Побитою пристанью до них упевнена крокувала дивна процесія, що неначе прийшла зі сну і здавалася недоречною серед таких уламків. Дюжина пильних охоронців у чорних обладунках оточувала одного чоловіка. Він мав чорне волосся з сивими пасмами і загострену борідку, бездоганно підрівняну. На ньому були чорні чоботи і рифлені нагрудники з чорної сталі, а з одного плеча велично спадав плащ із чорного оксамиту. Він, по суті, був убраний, наче найбагатівший грабар у світі, але крокував із сталевою впевненістю власній важливості, що властиво лише верховним представникам королівських родин. Цей чоловік крокував навпростець до веста, не позираючи ні ліворуч, ні праворуч. Його владність без жодних зусиль відштовхувала від нього торопілих вартових і штабних офіцерів, як магніт відштовхує залізні ошкурки. Чоловік простягнув руку в чорній латній рукавиці. Я, великий герцог Орсо Талінський. Можливо, він хотів, щоб Вест опустився на коліно і поцілував її. Натомість Вест схопився за неї і міцно потиснув. Ваша ясна мольність, це честь для мене. Він гадки не мав, чи правильно взагалі звертається так до цієї людини. Вест аж ніяк не сподівався зустріти посеред кривавого бою в доках Адо одного з наймогутніших людей у світі. «Я лорд-маршал Вест, командир армії його величності. Не хотів би видатися невдячним, але ми далеко від дому. Моя донька – ваша королева. Від її імені народ Таліна готовий принести будь-яку жертву. Щойно почувши про...» Зобачивши охоплену вогнем гавань, він вигнув одну чорну брову. не негаразди, я підготував похід. Кораблі мого флоту, а також десять тисяч найкращих моїх бійців у вашому розпорядженні». Вест гадки не мав, як на це реагувати. «Справді...» «Я дозволив собі висадити їх. Вони наразі виганяють гурків із південно-західної частини міста. Як вона там зветься? Три ферми?» М -м так». Герцог Орсо ледь помітно всміхнувся. «Живописна назва для міського району. Не переймайтеся більше своїм західним флангом. Бажаю вам успіхів у роботі, лорд маршала. Якщо на те буде воля Фатуму, ми зустрінемося опісля, як переможці». Він схилив величну голову в поклоні і хутко подався геть. Вест витрічався йому вслід. Він знав, що справді має радіти несподіваній появі десяти тисяч штирійських вояків, готових допомогти, але не міг позбутися дошкульного відчуття, що був би щасливіший, якби великий герцог Орсо не прибув взагалі. Однак наразі у нього були і нагальніші клопоти. «Лорд-маршал», – гукнув Брінт, який біг пристанню на чолі групки офіцерів. На його обличчі з одного боку віднілася велика й довга смуга побилу. «Лорд-маршал, генерал Полдер «Ну, нарешті, хай йому грець!» – грикнув Вест. «Тепер ми, можливо, почуємо і деякі відповіді. Де носить цього гада?» Він відштовхнув Брінта із зацепінів. Полдер лежав на ношах, які тримали четверо його штабних офіцерів, забрюханих і нещасних. Генерал так скидався на людину, яка спокійно спить, що Вестові здавалося, ніби він зараз почує його хрупіння. Однак цей ефект серйозно псувала величезна рвана рана в його грудях. «Генерал Полдер очолював атаку!» промовив один з офіцерів і проковтнув сльози. «Шляхетна самопожертва!» Вест опустив погляд. Як часто він бажав цій людині смерті? Відчувши раптовий напад нудоти, він швидко прикрив обличчя рукою і прошепотів. «Трястя! Трясся". Процедів глокта, підвернувши трентливо ногу на найвищій сходинці і мало не повалившись до лілиць. Кістлявий інквізитор, який йшов у протилежний бік, зміряв його уважним поглядом. Якась проблема, загарчав глокта. Інквізитор опустив голову і побіг далі, не кажучи нічого. Цок, стук, біль. Він до болю повільно минав на півтемний коридор. Тепер кожен крок був випробуванням, але глокта змушував себе йти далі. Хоча ноги в нього палали, стопа пульсувала, шия нила, а по викривленій спині під одягом стікав піт. На його обличчі застигла беззуба гримаса байдужості. З кожним важким вдихом і болісним звуком на шляху крізь будівлю він очікував, що стикнеться з перепонами. З кожним нападом болю, з кожним спазмом чекав, що з дверей вирине купа практиків і заріже його самого та його ледве замаскованих найманців, як свиней. Однак ті нечисленні знервовані люди, яких вони минали, майже не підводили поглядів. «Страх зробив їх недбалими. Світ балансує на краю прірви. Всі ляч наступити навіть крок» щоб не стати ногою в порожнечу. Інстинкт самозбереження. Він може позбавити людину продуктивності. Глокта, похитуючись, зайшов крізь відчинені двері до передпокою за порогом архілекторського кабінету. Секретар різко і сердито підвів голову. Хочільнику глокто, не можна так просто...» Коли до війської кімнати позаду Глокти заступали найманці, він затнувся. «Я хочу сказати, не можна...» «Мовчати!» Я дію за чітким наказом самого короля. Що ж, усі брешуть. Різниця між героями і лиходієм полягає в тому, чи йому вірять. Відступіться, процідив він двом практикам, що стояли у бабіч двері. Або готуйтеся за це відповісти. Відтак, коли не дійшло більше людей-коски, вони перезирнулися, разом підняли руки і дозволили себе роззброїти. Інстинкт самозбереження. Однозначний недолік». Локта ненадовго зупинився перед порогом. Тут я так часто плазував на догоду його пресвященству. Він торкнувся деревини, йому залоскотали пальці. Невже це може бути аж так легко? Просто підійти серед білого дня і заарештувати наймогутнішу людину Союзу? Просто підійти серед білого дня і заарештувати наймогутнішу людину Союзу? Довелося притлумити широку усмішку. Якби ж я тільки швидше до цього додумався. Глокта крутнув дверною ручкою і перевалився через поріг. Кабінет Сульта загалом був такий самий, як завжди. Великі вікна, з яких виднівся університет, величезний круглий стіл із усіяною коштовним камінням мапою Союзу, ошатні стільці і набромосені портрети. Однак у високому кріслі сидів не Сульт. Там сидів ніхто інший, як його улюблений Лакиза, очільник Гойл. Приміряємо для себе велике крісло, так? Боюся, для тебе воно відверто завелике. Спершу Гойл обурився. Як хтось сміє так сюди вриватись? Потім спонтеличився. Хто посмів би так сюди вдертися? А тоді вразився. Каліка, Але як? А відтак, побачивши, як Коска і четверо його людей пройшли в двері слідом за глоктою, жахнувся. Тепер ми починаємо дещо розуміти. Ви, просидів він, «Але ж вас зарізали. На жаль, плани змінилися. Де сульт?» Гойл швидко ковзнув поглядом по кімнаті, по найменцеві, схожому на Карлика і тому, який мав гак замість долоні, і по тому, що мав страхітливі болячки, а тоді зупинився на кості, який з ходив по краю кімнати, тримаючи одну руку на руків її меча. «Я вам заплачу. Хай скільки він вам заплатить, я заплачу вдвічі більше!» Коцка простягнув розкриту долоню. Віддаю перевагу готівці. Зараз я не маю, я не маю її при собі. Шкода, та я працюю за тим самим принципом, що і повії. Веселощів за обіцянки не купиш, мій друже, жоднісіньких. Зачекайте. Гойл незграбно підвівся і відступив на крок, тримаючи перед собою тремтливі руки. Але ж йому нікуди йти, хіба що у вікно. Ось, чим погане честолюбство, постійно дивлячись угору. Легко забути, що єдиний шлях назад із запаморочливих висот – це тривале падіння. «Сідайте, Гойле!» – прогорчав Глокта. Коска схопив його за зап'ястик, вивернув йому праву руку, грубо завівши її за спину, так що той вириснув, а тоді штовхнув назад у крісло, схопився однією рукою за його потилуцю і гепнув обличчям прекрасну мапу Союзу. Пролунав різкий тріск. У Гойле зламався ніс, обрискавши кров'ю західну частину Міддерланду. Аж ніяк не витончено. Але витонченість для нас не на часі. Зізнання архілектора чи когось близького до нього. Сульт підійшов би краще. Та якщо мізки недоступні, на мою думку слід обійтись анусом. Де та дівчина з моїми інструментами? Арді сторожко прокралася до кімнати, поволі підійшла до столу і поставила скриню. Глокта клацнув пальцями і вказав. Підійшов гладкий найманець і міцно взявся за Гойлова вільне передпліччя, а тоді рвучко розтягнув його на столі. «Гойле, ви певно гадаєте, що страх, як багато знаєте про тортури. Але повірте мені, той, хто не побував по обидва боки столу, насправді не розуміє нічогісінького». «Тварюку божевільна!» – очільник зіщулився і розмазував обличчям кров по всьому Союзу. «Ви переступили межу!» «Межу!» Глокта розриготався. «Цієї ночі я відтинав пальці одному з моїх друзів і вбив іншого. А ви смієте говорити мені про межі?» Він підняв кришку скрині, і його інструменти самі полізли до рук. «Єдина межа, яка має значення, відділяє сильних від слабких. Того, хто питає, від того, хто відповідає. Інших меж не існує». Він нахилився вперед і втиснув кінчик пальця Гойлові у скроню. «Це все у вас в голові! Кайданки, будь ласка! Прошу!» Коска поглянув на гладкого найменця, і той і знизав плечима. Розпливчість і татуювання на його товстій шиї зіщулилися. Озвався позвався карлик. Той, що з болячками мовчав, однорукий найменець уже зняв маску і тепер колупався гаком у носі. Глокта вигнув спину і тяжко зітхнув. «Досвідчені помічники справді незамінні!» «Тоді, мабуть, треба імпровізувати». Він узяв десяток довгих цвяхів і з дзенькатом розсипав їх по поверхні столу. витягнув молоток із блискучою начищеною головкою. «Гадаю, ви бачите, до чого все йде?» «Ні, ні, ми можемо щось вигадати, можемо...» Глокта струмив кільчик одного цвяха голові в зап'ясток. «Ай, стривайте, стривайте!» «Будьте ласкаві, потримайте оце, у мене всього одна вільна рука». Коска сторожко затиснув цвях між великим і вказівним пальцями. «Тільки дивіться, куди цілитися молотком, гаразд?» «Не турбуйтесь, я доволі меткий». «Страх, як багато практикувався». «Стривайте!» – завиріщав Гойл. Молоток тричі металево цокнув. Тихо, аж прикро. Вигороджуючи цвях чітко між кистками в Гойловому передпліччі, а тоді у стіл під ним. Гойл заривів від болю і розбризкав по столу криваву слину. «Ой, та годі, очільнику, порівняно з тим, що ви виробляли зі своїми арештантами в Енглії, це просто дитяче лепетання. Постарайтеся розрахувати сили. Якщо кричатимете так зараз, то згодом нічого не зможете вдіяти». Гладкий найманець ухопив пухкими руками другий зап'ясток Гойла і розтягнув його на мапі Союзу. «Цвях?» – запитав Коска, зійнявши брову. «Ви швидко вловлюєте суть». «Стривайте! Стривайте!» «Чому? Зараз я найближче підійшов до радості за останні шість років. Не відмовляйте мені в маленькій приємності. Мені їх дістається дуже-дуже мало!» Глокта здійняв молоток. «Стривайте!» «Цок!» Гойл знову заревів від болю. «Цок!» І ще раз. «Цок!» Цвях проштрикнув зап'ясток повністю, і колишній бич в виправних колоній Енглії був щільно пришпилений за обидві руки. «Саме до цього, гадаю, доводить честолюбство без таланту. Навчити смирення легше, ніж можна подумати. Щоб наше зухвальство здулося, достатньо одного-двох цвяшків у потрібному місці». Гойл шумно задихав крізь закривавлені зуби і зашкрябав міцно прип'ятими пальцями по дереву. Глокта несхвально захитав головою. Був би я вами, припинив випручатися, ви тільки плоть порвете. Ти, ти за це заплатиш, падлюка, калічна. Не думай, що не заплатиш. О, я вже заплатив. Голокта поволі крутнув шиєю по колу, намагаючись зовсім трохи розслабити м'язи у плечах, які заціпеніли і тепернили. Мене тримали, не знаю як довго, але пропустив би, що кілька місяців, у камері не більшої за комод. «Відверто замалі, щоб там можна було стати чи навіть прямо сісти». У всіх можливих позах доводилося скручуватися, гнутися, мучитися. Сотні нескінченних годин у непроглядній пітьмі, задушливій спеці. Доводилося стояти на колінах серед смердючої багнюки з мого власного лайна, звиватися, хапати повітря ротом, випрошувати воду, яку мої тюремники лили по краплі крізь решітку вгорі. Часом вони крізь неї сцяли, і я ще був за це вдячний. Відтоді я жодного разу не ставав прямо. Правду кажучи, гадки немає, як залишився при своєму розумі. Лохта на мить замислився над цим, а тоді стенув плечима. А може, й не залишився. Хай там як, ось які жертви приносив я. А які жертви принесете ви, аби тільки зберегти таємниці сульта? Відповіді не було. Тільки кров лилася з-під зап'ястків Гойла і збиралася в калюжу довкола блискучого каменя, що позначав будинок питань у місті Кельн. «Хе!» – Глоктамісну взявся за ціпок і нахилився, щоб зашепотіти Гойлові на вухо. «У людини є маленький шматочок плоті між яйцями і анусом. Його не можна побачити, не будучи гімнастом чи не маючи неприродної пристрасті до дзеркал. Ви розумієте, про що я?» Чоловіки годинами думають про місце перед ним і майже стільки ж про місце за ним. Але як щодо тієї маленької ділянки плоті, а? Її незаслужено іонорують. Він зачерпнув кілька цвіхів і злегка задзеленчав ними в перед носом. Сьогодні я хочу це виправити. Розпочну там і поволі віддалятимуся. І повірте мені, після того, як я закінчу, ви досконало думатимете про ту ділянку плоті. Чи, принаймні, думатимете про місце, де вона була? Практику Коска, будьте ласкаві, допоможіть очільнику зняти штани. Університет! – заревів Гойл. Уся його лисувата голова виблискувала потом. Сульт! Він в університеті! Так, швидко. Це майже розчаровує. А втім, мало які задираки добре витримують побої. Що він там робить у такий час? Я, Я не... «Погано стараєтеся! Прошу штани!» «Сільбер! Він із Сільбером!» Глокта насупився. «Управителем університету?» Гойл швидко перевів погляд із глокта на коску і назад міцно заплющив очі. «Адептом-демонологом!» Довга пауза. «Що-що?» «Сільбер! Він не лише керує університетом, він проводить експерименти!» «Експерименти якого штибу? Глокта різко тицнув головкою молотка в закривавлене лице Гойла. «Поки я не прибив ваш язик до столу!» «Окультні! Сульт уже давно надав йому гроші! Відколи з'явився перший з поміжмагів, а може ще довше!» «Окультні експерименти! Фінансування від архілектора!» «Це ж ніяк не у стилі Сульта!» «Проте пояснюю, чому ті кляті адепти чекали від мене грошей, коли я вперше до них прийшов!» «І чому Вітарі та її цирк тепер працюють там!» Які це експерименти? Сільбер, він може встановлювати зв'язок із потайбіччям. Що? Це правда, я сам бачив, він може щось дізнаватись, якісь таємниці, що їх не можна дізнатись інакше, а тепер... Так. Він каже, що знайшов спосіб провести їх сюди. Їх? Він називає їх оповідачами таємниць. Глокта облизав сухі губи. Демони! Я гадав, що його пресвященство не терпить забобонів. Але весь цей час... Яке нахабство? Він каже, що може насилати їх на ворогів. На ворогів Ви Вони до цього готові. Глокта відчув, як у нього засіпалося ліве око і притиснув до нього тильний бік долоні. Рік тому я риготав би до впаду і прип'яв би його до стелі, але тепер усе інакше. Ми заходили до будинку творця, бачили, як усміхалася палаючий шикель, Якщо вже є пожирачі... Якщо вже є маги, чому б не бути і демоном? Чого це їх не може бути? Яких саме ворогів? Верховного суддю, першого з-поміж магів. Гойл іще раз міцно заплющив очі, а тоді заскавчав. Короля. А, -а, а короля. Оце словечко саме така магія, яка мені потрібна. Глокта повернувся до Ардії і показав їй широко прогалину між передніми зубами. Будьте ласкаві, підготуйте зізнання. Підготувати? Вона на мить витріщилася на нього, бліда, і з круглими очима, а тоді кинулася до столу архілектора, підхопила аркуш паперу, перо і заколотала пером у пляшечці з чорнилом. Зупинилася? Рука в неї тремтіла. Що написати? О, ну щось на кшталт. Я, очільник Гойл, зізнаюся в участі у зрадницькій змові його присвященство архілектора Сульта з метою. «Як би це сформулювати?» – він здійняв брови. «Як можна назвати це непрямо?» «З метою застосування диявельських мистецтв проти його королівської величності та членів його закритої ради». Кінчик пирани зграбно зашкрябав по паперу, розсіюючи цятки чорнила. Арді продемонструвала глокті хрусткий папір. «Підійде?» – він згадав прекрасні документи, які готував практик Фрост. Елегантний, плавний почерк, бездоганні формулювання. Кожне зізнання – витвір мистецтва. Глок та сумовито поглянув на заляпану чорнилом безгранину, яку тримав у руці. Ще зовсім трохи, і вийшло б нечитабельно, але підійде. Він підсунув документ під тремтливу руку Гойла, а тоді взяв у арді перо і просунув його Гойлові між пальців. Розпишіться. Гойл схлипнув. Сморгнув носом і нагремузляв унизу своє ім'я, наскільки це було можливо, і прип'ятою цвяхом рукою. «Я перемагаю, і нарешті смак перемоги майже солодкий». «Чудово!» – промовив Глокта. «Витягніть ці цвяхи і знайдіть якийсь бинт. Прикро було б, якби він помер від крововтрати, не діставши змоги надати свідчення. Тільки заткніть йому рота, наразі я почув достатньо». Ми підемо до Верховного судді разом із ним. «Стривайте! Стривайте! Стривайте!» Гойлові крики різко урвалися. Найменець із болячками запхав йому до рота брудну ганчірку. Карлик витягнув із кринці шипці. «Ми так далеко зайшли, а ще й досі живі. Які на це шанси?» Глокта пошкандибав до вікна і зупинився, розтягуючи зболіли ноги. Пролунав приглушений крик. Із гойлової руки вирвали перший цвях. Однак Глокта був думками де інде. Він дивився у бік університету, високі шпилі якого в димчастому мороці скидалися на дріпучі пальці. «Окультні експерименти, виклики і насилання. Він кисло облизав голі ясно. «Що там відбувається?» «Що там відбувається?» Джезель ходив туди-сюди, дахом великої вежі, сподіваючись, що так він схоже на тигра у клітці, але, мабуть, більше нагадував злочинця на ранок власного повішення. Дим затягнув місто кіптєвим покривалом, і в ньому неможливо було зрозуміти, що відбувається далі, ніж за півмилі. Штабні офіцери Варуза, що розсілися довкола парапетів, раз у раз викрикували безглузді та страшенно суперечливі звістки. Бої точилися у чотирьох кутах на Міддлвей і по всьому центру міста. Бої точилися на суходолі і на морі. Надія начисто зникала, а тоді вони раптом опинялися за крок до визволення. Але в одному сумнівів не було. Внизу, за ровом Агріонта, активність гурків не вщухала, і це лякало. Площа за воротами досі заливала дощем із арбалетних стріл, але на кожен гурський труп, на кожного пораненого, якого тягнули геть, припадало п'ятеро інших бійців, які висипали захоплених вогнем будівель, наче бджоли з розтрощеного вулика. Вояки там юрмилися жвавими сотнями, оточуючи весь агріонт дедалі щільнішим кільцем із людей і сталі. Вони ховалися за дерев'яними ширмами, пускали стріли вгору на бійниці. Бій барабанів невпинно наближався і тепер розходився луною по місту. Вдивляючись у підзорну трубу і напруживши всі м'язи в намаганні її втримати, Джезаль почав помічати, що внизу розсіялися якісь дивні постаті. Високі та граційні ці постаті впадали в око завдяки перлово-білим обладункам, оздобленим блискучим золотом, і ходили поміж гурських вояків, показуючи на щось, віддаючи накази, роздаючи вказівки. Тепер вони часто показували в бік мосту, який вів до західних воріт Агріонта. Джизалеві стали потроху дошкуляти по хмурі думки. Це сто слів Калула? Вийшли з темних загутків історії, щоб притягти до відповідальності першого з Якби я був менш обізнаний, то вирішив би, що вони готуються до атаки». «Немає жодної причини для тривоги», – прохрипів Варус. «Наші оборонні споруди неприступні». Його голос затремтів, а на останньому слові остаточно урвався. Це нітрохи нікого не заспокоїло. Всього кілька коротких тижнів тому ніхто б не намислився припустити, що Агріонт може впасти. Але нікому так само і не снилося, що Агріонт оточить легіони гурських вояків. Правила явно змінилися». Низко заревели роги. Отам. там!» – стиха промовив хтось із Зварузового штабу. Джезаль пильно поглянув у чужу підзорну трубу. Вулицями притягнули якийсь великий віз, схожий на дерев'яну хату на колесах, і обкутили листами металу. Зараз гурські солдати вантажили туди бочки під проводом двох чоловіків у білих обладунках. «Вибуховий порошок!» – не знати, навіщо сказав хтось. Джезаль відчув, як маровія поклав долоню йому на руку. Ваше величність, можливо, вам варто було б відійти звідси. Іде, на вашу думку, я буду в безпеці, якщо вже й тут небезпечно. Нас скоро визволить Маршал Вест, я певен. Але поки що в палаці однозначно найбезпечніше. Я вас супроводитиму. Моровіо винувато усміхнувся. Боюся, в такому віці від мене буде мало користі на стінах. Горст показав однією рукою в латній рукавиці на сходи. «Сюди!» «Сюди!» Буркнув локта, шкандибаючи коридором так швидко, як тільки дозволяли знівичені ноги. За ним просував Коска. Цок, стук, біль. За дверима кабінету Верховного судді залишився всього один секретар, який несхвально визирав із-за блискучих окулярів. «Решта, поза сумнівам, обралася в обладунки, які кепсько на них сидять, і стоїть на стінах. Або що, ще ймовірніше, позамикалась у льохах. Якби ж то я був з ними». На жаль, його милість зайнятий. О, мене він прийме, не хвилюйтеся. Глокта прошкандибав повз нього, не зупиняючись, поклав руку на латунну ручку дверей до кабінету Маровії і від подиву мало не відсмикнув долоню. Метал був холодний, як крига. Пекельно холодний. Глокта повернув його кінчиками пальців і трохи прочинив двері. До коридору проникло трохи білої пари, схожої на морозний туман, який зависає серед зими над засніженими долинами Венглії. У кімнаті за порогом було смертельно холодно. Важкі дерев'яні меблі, старі дубові панелі, брудні шибки – все це виблискувало білим інієм. Купи юридичних документів від нього здавалися пухнастими. На столі біля дверей лежали рештки пляшки вина, рожева крижина у формі пляшки і розсип із скалок. Що в біса? Глоктане дихання заклобочилося перед його упеченими губами. По зимній кімнаті були щедро розкидані таємничі предмети. До панелей примерзла довга чорна трубка, що трусилася і нагадувала низку ковбасок, залишено у снігу. На книжках, на письмовому столі, на хрусткому килимі виднілися ділянки чорного льоду. Рожеві крижинки примерзли до стелі, довгі білі скалки до підлоги. Людські рештки. Посеред письмового столу лежав великий кусень з плоті, частково вкритою паморозю. Глокта повернув голову в бік, щоб краще його оглянути. Рот, у якому ще було трохи зубів, вухо, око. Кілька пасом довгої бороди. Берешті цього вистачило, щоб Глокта впізнав людину, чиї рештки були так розкидані по морозній кімнаті. «Хто це, як не моя остання надія? Мій третій залицяльник, верховний суддя Маровія. Коска прокашлявся. «Здається, в заявах вашого друзяки Сільбера щось таке є. Применшення диявольських масштабів». Глокта відчув, як м'язи довкола його лівого ока до болю сильно засіпалися. Позаду них до двері підбіг секретар, зазирнув усередину, охнув і відсахнувся. Глокта почув, як його гучно знудило за порогом. «Сумніваюся, що верховний суддя дуже нам допоможе». «Це правда». Та хіба зараз уже не запізно для ваших паперів і такого іншого, коска показав на вікна, забризкані й заляпані примерзлою кров'ю. Гурки близько, пам'ятаєте? Якщо вам треба з кимось розквітатися, розквитайтеся зараз, поки не стали на заваді наші кантійські друзі. Коли плани зазнають краху, треба задовольнятися швидкими діями. Еге, жучільнику? Він завів руку собі за голову, розстебнув маску і кинув її на підлогу. Час посміятися вороги в лице. Ризикнути всім з останнім китком, а опісля можна буде і повернутися до звичайного життя. А якщо ж повернутися не вийде, ну, яка різниця? Можливо, завтра ми всі житимемо в іншому світі? Або помремо в ньому. Може, Глокт й хотів чогось іншого, проте Коска мав рацію. Чи не скористатись останньою дрібкою зухвалості полковника Глокти, перш ніж гра скінчиться? Я ж сподіваюся, що можу розраховувати на вашу допомогу. Коска ляснув його по плечу так, що глоктена скручена спина болісно здригнулася. Шляхетне зусилля на останок, усе перед всьому? Звісно, хоча маю зауважити, що коли у ділі не без діявольських мистецтв, я зазвичай беру подвійну плату. А як щодо потрійної? Зрештою, у валінта і балка глибокий кишень. Коска всміхнувся ще ширше. Звучить привабливо. А ваші люди, вони надійні? «Вони й досі чекають на чотири п'ятих своєї платні. Доки вони цього не отримують, я ладний довірити будь-кому з них власне життя!» «Добре. Тоді ми підготовлені!» – глокта поворушив з болілою стопою в чоботі. «Ще зовсім трішечки, моя безпала красуна. Ще якихось кілька непевних кроків, і ми обоє так чи інакше зможемо спочити!» Він розкрив пальці і опустив на приморожену підлогу зізнання Гойла. Тоді до університету. Його пресвященство ніколи не любив чекати».